Tämä pukkaa, hellettä pukkaa, hellettä pukkaa. Niin pukkaa myös 900 kertaa ääri marakatteja. Varsinainen kausi on nyt saatu päätökseen pelien osalta. Ja NHL drafti oli tuossa sunnuntaina. Suomalaiset on varsin mielenkiintoinen sekä suuntaan että toisen, jos näin voisi sanoa. Niin tämä jakso omistetaan silleen, että käydään nopeasti finaalisarja läpitte. Jos ette nähneet, olisi kannattanut katsoa, jos, jos pätkääkään kiinnosti. Ja jos tätä kuuntelet, niin varmaan sitten kiinnosti. Oletan näin. Ja tota, no, niin draftissa niin... No, livenä taisi simahtaa siinä kolmannen kierroksen alkutekijöissä. Kuin pitkälle sä jaksoit kattoo sitä? He, katso, itellä tuli sinne tota pääsi jopa neljännelle kierrokselle asti, mutta sitten alkoi teilläkin tuo painahma sen verran ja työpäivä sieltä pukkahmaa päälle, niin silloin tuli laitettua itellä Koisimaa, mutta ei mitään. Oli kyllä hyvin mielenkiintoinen craftilaisuus siellä ja saatiin mukavia, mukavia tradejakin siellä vielä, mielenkiintoisia tradeja. Kyllä, niitäkin vähän. Niistäkin puhutaan kahdesta. No, siellä on kaksi isompaa kauppaa siinä oikeastaan oli, mutta ne on işte ihan... Mielenkiintoista toista ehtiä vähän odottamaankin. Ja no, toinen tuli aika puskista. <laughs> <hansi> Kyllä. Mutta tänään tuon finalisarja, eli Boston, Chicago. Chicago lopulta vei 4-2, niin kuin onnistuin arvaamaan oikein niistä monista vaihtoehdoista. Mutta tota, Nämä M. Chicagosta nyt tulee tämmönen Morenaijan dynastia, eli sehän joka vuosi voitanut pitää että siinä kuitenkin niin kuin in contention, niin kuin siellä paikan päällä varmaan mm -hmm. Mutta tota, Otetaan ihan tämmöiset yleisfiilikset, että millainen oli pelin laatu? Mä sanoisin, että tiivistäisi oikeastaan yhden lauseella, että se oli hieno kahden koulukunnan välinen taisto. Sammaa olen miekin mieltä. Siinä oli mahtavaa kaksi hyvin erityyppistä eri koulukunnan joukkuetta, jotka pelasivat näillä eri vahvuuksillaan. Löivät kyllä yhteen niin, että Kipinä ja salamia oikein sinkoili siinä. Että oli kyllä jääkikkofaniille niin tämä sarja kyllä tarjosi maahan namnaa, minun mielestä. Ja jos ajatellaan draaman mukaan, niin no, pelkästään kuudennen pelin loppuratkaisu, niin itsessään on varmaan yksi tämän like ammentavimpia. Okay. <laughs> mitä sen muuta voi sanoa. Ja siinä oli, niin kaikki, oli, kaikki oli valmistautumassa seitsemänteen otteluun ja sitten yhtäkkiä se 17 sekuntia ja kaikki oli ohi. 17 sekuntia. Se oli sitä, sitä mä muistan että paljon peliä aikaa jäi sinne sen 17 sekunnin jälkeet. Öö, se se on minuutti. Pikku se... alle, alle minuutti sitä jäi. Niin, niin, et, et se oli tota... <laughs> se on just sellainen tilanne että se minu minuutti niin... Kyllä se varmaan tuollassa paikassa tuollainen yhtäkkiinen nopea höykky, niin kyllä se lyö paskahousuun kovemmallekin jätkälle. Lyö kyllä, siis kyllä siinä, ja pitää sanoa, että katso, katsomossakin, niin hämmennys oli kyllä nimenomaan se ensimmäinen, ensimmäinen reaktio, että mitä helvettiä tässä just nyt tapahtui. Sitä, sitä piti vähän aikaa sulatella, sitä, sitä pelkästään näitä tapahtumia siinä, mutta ei mitään, kyllä aivan kea joukkoja ainakin minun mielestä voitti tässä näin. Draamasta, niin kun puhuikin, niin kyllä sitä myös minun mielestäni tarjosi hyvin nuo loukkaantumiset, joita oli kummallakin puolella, avaimpelaajia, niin herra... Musti, justi luo, että Perseroonilla oli tota no, niin... Jos mä ihan väärin muistan, niin neljännessä pelissä rustovaurio, viidennessä murtu ja kuudennessa se tota, no niin, repäs olkapääsä ja keuhkoilysähti kasa. Joo, kyllä. Mutta seiska ei olisi pystynyt pelaamaan millään ilmeelläkään. No ei, ei varmasti kylläkään. Että näitä loukkaantumisia oli paljon, paljon, mutta se oli kuitenkin kummallakin puolen joukku, joukkueita, että ei siinä, niiden pikkiin ei voi ei voi tätä tulosta laittaa missään nimessä. Ei, ei, se on surullista, jos se menisi niin, että se, niin. se kaipaaisi niitä väär väärinä, vaan oikeita miehiä nimenomaan. Että ei et, et kuitenkin pysty kasaamaan, että saa jälleen kerran niinku tämmöisiä sankaritarinoita. Oi ne on ne, no, ne soturit siellä jäällä. Niin. Kyllä sitä, kun siis oikeasti kun hyppää tästä näin kiekkomiehen kontekstista pihalle ja vähän tarkastelee ulko, yrittää niinku ulkopuolelle silmiin, niin joku ulkopuolinen, joka ei ymmärrä urheilusta tai kiinnosta yhtään, niin Kysyisi varmaan, että miksi, miksi helvetissä se pelas, jossa niin paskassa kunnossa oli. <tos> <tos> si si semmoiselle ihmiselle jaa turhaan selittää, että because sitten <tos> <tos> se, se Se voi olla hyvinkin niin aikaa ymmärtää, että miten niin esimerkiksi Pergeron, niin miten, mutta kyllähän pakko olla niin palaava halu. Siis äärettömän palava halu. On, totta kai. Siis se, se, se, se on ta kaikissa. Se sopii niin Pergeronin profiiliin mun mielestä teillä ajanakin. Toki. Äärimmäisen hyvin, äärimmäisen hyvin. Mutta tota, mä sanoisin, että yksi, niin kuin, en mä tiedä, onko sitten sarjan oli hieno, mutta tota, tämä, oliko sinun neljäs peli, kun päättyi 6-5? Joo. Niin, tota, no, niin, se oli hieno matsi ja hetkinen, mainittu nyt vähän... <uriaid sembleilöminen> Jotenkin nyt poissa tolalta, niin se oli jatko kanssa, eikö Joo, sehän meni jatkaa. Ja, jatkoa. ja jatkoaikapelejä oli kolme vai? Kolme kappaletta. No niin, no se sahala. kertoo, että, et ku, että hyvä, hyvä trendi oli jatkoaika. Toki se ensimmäinen, kun meni sinne kolmannelle jatkoajalle asti, niin, mm. niin, <heroes> <pusuun> niin tota... okei, okay, totta kai kun siinä on maalipaikkoja ja muuta, mutta tota no niin, niin sitten kun sitä, vaikka sitä kat... en katsonut silloin yöllä livenä, vaan seuraavana päivänä aamuna katsoista, niin se ei ehkä ihan jakson silti pitää otteessaan sinänsä, mutta silti kertoo vaan sitä tasaisuudesta kuitenkin. Se, se kyllä kuvasi hyvin, hyvin sitä sarjaa, se, tämä äärimmäisen pitkä, pitkä peli kyllä. Itse sen katoin ihan alusta loppuun siinä, kun se tuli siinä piti... Itsellä tuota, töihin menoakin vähän, vähän lykätä siinä, kun tuota, alkoi niitä jatkoeria ja vain puskehmaan sieltä tulehmaa, mutta se kyllä piti otteessansa sekin peli, ja oli tosi viihdyttävä, ja kuvasi tätä sarjaa hyvin siinä. Että. No joo, siis se oli, tota, no niin, jos, sen takia se ehkä mua pitää otteessaan, kun se oli se tavallaan, niin kuin, miten se sanoisi, niin ää, se oli kuitenkin vasta ensimmäinen peli jotenkin. Mm. Niin. Ja sitten kun kummallakin oli niitä maalipaikkoja, niin kyllä se oli vähän semmoinen, että tehkää nyt saatana jostain Kyllä se semmoinen, niin ehkä, ehkä se kertoo siitä, että vaikka kaikki, niin kuin, kuin hienoa, että, että saattaa olla, että pari vuoden päästä kun laitan DVD-soittimeen tonkin niin arvostaan sitä eri tavalla, mutta tán, on jotenkin... Ehkä, ehkä myönnän, että saattaa olla pientä ryytymistä pitkän kauden jälkeen. <tos> <tos> <Täs jo itselläkin>. <tos> <tos> kyllä sitten ne loppupainpelit etenkin, niin olin ihan, olin ihan eri tavalla viihdyttynyt. Niin on, Mutta niin mut, hieno sarja ja en mä tiedä, kyllä mä niinku... voi olla, että mulla on aika, aika kullannut muistoja näistä, pitäisi pitäis katsoa ne uudestaan, mutta tota, kyllä mä tämän asettelisin sinne aika lailla samoille, samoille Jalustoille, mikä mulla on muistikuvat vuoden 1994 Rangers Vancouver-sarjasta, ja sitten tosta noin ä, 2001 Tämä, tämä ä, Devil's Avalanche Joo Missä tota, no, niin, Ray Borg sai vihdoinkin sen pyttynsä Joskaan en oo koskaan mikään maailman suurin Ray Borg fani ollut, mutta kyllä se hieno hetki oli edelleen Ja Ville Nieminenhän silloin sai myös Kyllä, olihan se mahtava, kun Ray silloin kannun pääsi nostamaan siinä ja se oli huikea joukkue ja... Patrick Rua ja mun suosikki maalivahti niin ehkä ikinä. Mm -hmm. Tai ei, sanotaan, että, sanotaan se on mullista kolmonen, jos otetaan suomalaiset mukaan. <laughs> Mikä Kiprusov ja Rokamaaja vielä edelleen. Mutta ihan se, se oli aivan äärimmäisen loistava joukkueen. Nyky-Colorado nyky niin ihan mukava kuitenkin nähdä taas varsinkin draftilaisuussakin, kun herrat Säki-Rua siellä nyt, nyt sitten yrittävät Coloradoa taas nostaa jaloilleensa. Nyt. Vähän erilaisessa roolissa tällä kertaa. Kyllä. Se on, se on omalaisessa tarina sitten se, että mitä, sitä odotellaan mielenkiinnolla, että millainen se työnjako työn siellä tulee ja miten St. Patrickin sädekehä kestää tämän aikamoisen paineen, mihin astuu, mutta tota noin, niin, ainakin pelijuralla ne ei paljon kyllä hetka ottanut. Voittiko sinun mielestä oikea joukkue? Sähän veikkasit Postonin puolesta, mutta et noin peliä ei perusteella, niin millainen kuva että oliko Tämä oli kuitenkin oikeudenmukainen ratkaisu vai? Tämä oli oikeudenmukainen ratkaisu, minun mielestä kyllä. Että Chicago, Chicago pelasi niillä vahvuuksillaan ja meni keskialueelta äärimmäisen tähän aluksi. Paljon spekuloitsin, että Postoni yrittää saada sen jäätyhmään sen peliin siinä vaiheessa, että Chicago ei nopeasti siitä pääse eteen Mutta se pääsi, sehän meni vasemmalta oikealta tarvittaessa ylhäältä ja alhaaltakin Bostonin puolustajista ohi, että, että pärähti. Että kyllä siinä Bostonilla minun mielestä puolustajat ei kyllä pelahneet tasollansa niin puolustuspelissä, mutta myöskin niin viimeisessä pelissä tässä kuuennessa finaalissa, niin varsinkin niin pelin avaus, niin se oli aivan katottavaa katsottavaa Bostonin puolesta, kun taas niin Chicagon puolustajat, Johnny Odui ja tämmöisetkin kehäraakit siellä, niin heillä ne pelin avaukset... Kehäraakit? Sä aika rankalla tuulella tänään näköjään. <tos> <tos> Hyvä pelaaja se on. On, on, on siis. Joo, ei mikään kaikki kunnia herra odujalle vain, mutta tota, kuitenkin tämmöiset kaverit, niin... Ne pelin ava avaaminen, se pelin niin se on tosi varmaa, ne lähti oikeille miehille, syötöt napsahti lapoihin siellä, mutta taas Bostonilla minun mielestä yksikään ei oikein kaikki vain tuhri niitä, ja ei se lähtenyt niin varmasti se pelin avaaminen sieltä liikkeelle, niin siinä jo tuli jo eroa oikeinkin hyvin sitten Chicagolle myös, minun mielestä näitä monia maaleja, niin ne kuvasti hyvin sitä, että Chicago loi omaan tuurinsa ja sille pomppi kiekko tosi hyvin. Siis tuuri pitää ansaita, niin. se pitää ansaita, työnteollisuus pitää kai. ansaita tekemällä oikeita asioita. Se on turha purna, että kiekkoja pomppinut meille. Sun pitää, sun pitää hakea ne pomput sieltä, se on yksinkertaisesti niin. Ja Chicago loi tuurinsa niin omahan. että se, se sai nämä pomput ja se ansaitsi ne pomput, minun mielestä ne ei... Joo. Ei niin Oliko oli heti ensimmäinen peli, missä tämä Johnny Oduija juurikin, niin tasoitti sen ottelun sillä. Joo, se luistimen, luistimen kautta, <laughs> vetoo, kautta no, niin vetos mennyt ohiitte. Aivan, aivan selvästihän se olisi ohiitte mennyt. Mennyt, mutta Ferenc luisti luistimme ja sieltä maaliin. saa tämmöset näin, ne tulee vain sillä omalla tekemisellä ja Chicaa, minun mielestä muutenkin tällä kaualla, niin varsinkin tappioasemassa. asemassa niin se on ollut varmasti paras joukkue niin loppuhetkillä. Tulee siltä tasoihin. Siis mun mielestä niin kun pitäisi tutkia tätä, mutta se on varmaan aika harvoin ollut niin, että et kuka on ollut runkosarjan paras, niin lopulta on tosiaan pystynyt sen pystin nappaamaan. Mutta Chicago oli sitä koko kauden, ja mestarin tavoin hoiti hommahimaa. Kyllä, ehdottomasti. Ja Crawford oli, Crawford oli juuri niin hyvä, niin kuin se piti ollakin. Paljon mulla, sanottanko vieläkin, niin moni saattaa sanoa, että se finaalisarjan paras maalivahti löytyi sieltä Bruinsin päästä. Mutta tuota, pakko Crawfordia pikkusen verrata edelliseen Stanley cup joka seisoi Chicagon maalilla, että vielä on äärimmäisen paljon on todistettavaa vielä tällä miehelläkin, niin tällä, tällä toisella kaverilla, joka Stanley Cupin kävi voittamassa, pikkusen aikaa haki pelijänsä ja nyt oli sitten vesinä ehokkaanakin. Crawfordille ihan, ihan samanlaista polkua, että nyt pitää lähteä vielä Eli, eli mitä, kanssa. että vä välimieskäsittelyn kautta sarksiin vai? Ei, no kyllä, joo. Siis, <laughs> <laughs> Täysin samanlainen polku siihen. Ah, anteeksi, anteeksi, oli Ei mitään, vaatka. ei <laughs> mitään. Totu... uran selkeä menee ajamaan Vantaalle, niin ja sitten tulee ympyrä sulkeutua. Tominen. Kyllä, ympyrä sulkeutua. Mutta Mut paljon on vielä todistettavaa kuitenkin. Joo, mutta tota, mitä tuohon raskiin tulee, niin kyllä mä sanoisin, että siinä kävi nyt se, mitä mä siinä Pitchberg-sarjasta puhuit. Että Pittsburgh teki tavallaan sen, sen helpommaksi, ei se helppo ollut, mutta teki helpommaksi. Chicago oli parempi maalintekojoukkue selkeästi, tai maalinteko paikoissa ja onnistui pelaamaan tuukkaa pois ja muuta. Niin, niin, niin, niin ettei ei se mitä mitään syöpälääket keksinyt tosiaan. Mutta, tota, niin, mutta et, äh, ei se noin pitkälle välttämättä ilman häntä päässyt, se on totta, mutta... Tota, niin, Eihän yksin niitä pelejä vaan voita. Hyvin harva maalivahti mun mielestä voittaa. Mm. Se on aivan totta. Ehkä, niin kun, ehkä se on semmonen tavallaan trappiaikojen jäänne, että mm. tota, et maalivahti voi voittaa sarjan. Ehkä John Van Biesbrook vei, vei finaaliasti, asti, Floridan 96, mutta... Mut tota, kyllä Boston olisi tarvinnut, tarvinnut kenttäpeliltään enemmän ja kiekollisilta mm. peliltään enemmän Bostonia vastaan, joten mun mielestä oikein voitti, koska mä aina mielessäni, kun kärjistetysti Syöttelevät ja, pelaava, syöttelevät ja Kiekolla pelaava joukko voittaa puskeva mm. niin Puskeva niin. ja puolustava joukkoja, niin, tota, no, niin se, on, se ei ole se mun kuppiteetä, se, se pelityyli, joten niin kuin meni senkin myötä ihan, ihan mielekkäästi. Mutta tota, jos ajatellaan tätä koko kautta tai kauden pätkää, <laughs> niin, niin mistä tämä kausin summiasti jää mieleen? No tietenkin ensimmäisenä työsulku on selvä asia, mikä tulee ja jää mieleen siinä. Sen jälkeen erittäin kiivas, intensiivinen runkosarja, tosi kovalla ottelutahilla siinä. Sitten Chicago, ehdottomasti jää pelkästään runkosarjankin perusteella, mutta ehdottomasti nyt tietenkin vielä mestarina, totta kai jää. Mutta se runkosarjan ylivoimaisuus, se kyllä jääpi, jääpi tosi hyvin mieleen. Rangersin konttaus on yksi teillä mikä on täällä listalla. Se nyt on lähinnä varmaan semmoista, tämä hehkutus, oli niin hurjaa, että Rangersillä oleko käytännössä käyvä hakemassa se pytty, niin sen konttaaminen sitten jäi, jäi itseellä kyllä hyvin mieleen. Ehkä, ehkä senkin takia vähän se. Myönnettäköön, että pientä vahingon iloa on siinä ilmassa. Joo, on siinä mutta tosiasiassa niin kyllähän tämmöisiä joukkueita aikaisemminkin oli niin to Rangers sinänsä jää vähän sivujuonteeksi lopulta. No on kuitenkin, että... Mutta tota niin, kyllä, toi on hyvä pointti, tuo työsulku mielestä. Se, se, siis vaikka niin hieno kiekko siinä olikin parhaimmillaan, niin kyllä se valitettavasti siitä jää. Ja mm. itse on tavallaan pitää huolen, että se on se mikä tästä jää mieleen, koska mm. näitä täytyy loppua. Mä en halua enää nähdä näitä. Taihan asiat täytyy pystyä pysty sovittuu paremminkin. Ja siis mä niin kun sitä lakoista puhutaan, niin mä oon työläisen puolella, mutta tämmönen niin kuin pomojen. Asettama, tai siis liigan pomojen asettama työsulku sen takia, että hei ei tienaan muka tarpeeksi, niin se on siis jotenkin niin kuin, ajatuksena on niin vastenmielinen. Varsinkin kun on palkkakatot ja kaikki voimas, mm. niin, niin se, on, se on todella surullista. totta tottakai niin on Tuukka raskia ja Antti Niemi, mm. vaalivahti Esityks. Mun tässä kohtaa, ja haluan sanoa, niin kun, anteeksi että hyppäsin tähän väliin, mutta et, Joo. Et, haluan, että otetaan tässä kohtaa hetki, että jos niin kun, Silti näyttää, että näin kävi, niin kaikkien aikojen suomalais vahti, ja mun kaikkien aikojen suosikki maalivahti, niin Mika Kiprusov lopettaa uransa ilmeisestikin nyt. Ja kaiken kaikkiaan niin mä oon tavallaan tosi haikein mielin ajattelen sitä, että hän olisi ansainnut paremman joukkojen mitä Kälkäri koskaan saa ja aikaiseksi eteensä. Se oli, hän oli se joukkueen sielu, Ilman häntä ja ikinlaa laakkellekari olisi ollut paljon huonommassa jamassa, mutta mä väitän, että Kyprosof oli se maalivahti, joka ne, tai se, se yksi, yksi tekijä, joka piti ne jollain ilveellä aina välillä, siis silloin kun niitä ei kaiken mukaan pitäiskään olla niin lähellä playoff-paikkoja. 2004 olisin suonut, että se pysty olisi jäänyt, jäänyt Miikalle, ja mutta täytyy tavallaan nyt tässä kohtaa, mä tiedän, että ei hän tätä koskaan kuule, Puhdistaakseni oman, oman sieluni, niin totean, että taisin sanoa viime jaksossa, että Tuukka Raskin temppu on Suomen, Suomen kaikkien oikein maalivahti suoritus on ittymään Torinan olympialaisten ohella. Niin nyt ihmettelen, että minkä takia menin sanomaan muista, koska totta kai se on 2004, Miikka Kiprusov ja Kalkari Flames. Ei sillä joukkueella olisi välttämättä pitänyt olla mitään asiaa niinkään pitkälle. Niin, niin. Silloin maalivahti peli etenkin korostui ja Kiprusov oli... Aivan, no mä puhun niin miestä niin kun se olisi niin tietenkään näin, mutta <laughs> <laughs> Mut siis kuitenkin niin käsilippaan kaikilla, kyllähän on se kaikkea, joka suomalaisen On vahti mun mielestä. On joo, ehdottomasti, ei siitä, ole, ei siitä ole toista sanaa. Voidaan sanoa että tuosta, on että kyllä, että on pelannut hienon uraan. Tosiaan on ei nyt on ollut viime vuosina, mitä on ollut eessä, mutta... Tosiaan ilman kyllä 2004 oli... eteenpäin. Niin, mutta että silloin juurikin, kun Stanley he olivat siihen aikaan, niin kipperi oli se joukkueen todellinen, todellinen sielu kyllä siinä. Ja se muuri, johon sillä luotettiin oikeasti. Ja se oli kyllä äärimmäisen harmillista. Harmillista kyllä, että siitä ei silloin palkintoa, sitä lopullista palkintoa tullut. Mutta joo, mä taisin vahingossa keskeyttää siinä. <laughs> joo, ei mitään, ei mulla oikeastaan tästä kauesta. olisin vielä sanonut tosiaan tuosta työsulusta, että se on kyllä semmoinen asia, että vaikka perhana hienoa lätkää nyt nähtiinkin tässä nyt puolen vuoden ajan, niin toivon kyllä itse kanssa, että ihmiset ei kuitenkaan, näkevät myös sen taakse, että eivät tule unohtamaan sitä työsulkua, koska se on semmoinen asia, että se ei saa unohtua. Sitä ennen halpa muuta mienomahan haluaisi, mutta se ei saa vain unohtua, kyllä. Kyllä, se on nimenomaan näin. Mutta tota, siinä missä yksi yks tarina loppuu, Mika Kiprusovin muodossa ja monen muun pelaajan kohdalla, niin taas monen tarina alkaa. Sunnuntai-maana tai välissä Suomen aikaa alkoi, nyt tässä tiistai iltana äänitellään tätä, niin pari päivää ehtinyt kulumaan ja siellä oli ensimmäisen sopimustarjouksia kehitty tekemään, tai ainakin ensimmäinen tarjous. Mennään heti suomalaispelaajiin lähettökohtaisesti, niin millaisia numeroita sä odotit? Mennään top suomalaisten top 5 vähän tarkemmin tuossa hetken päästä, mutta tota... Joo. Millaisia, millaisia pavauksia sulla oli, että mä voin heittää omaa listaani vähän, että mikä mun mielestä oli niinku niitä tärkeimpiä nimiä, niin, Tai... <lacht> eli sellaisia pelaajimista mistä, mistä tietää yhtään mitään. Että et siellä on listattuna semmoisia jätkiä, mitä mä en koskaan nähnytkään, niin... <lacht> niihin kyllä. Niihin on niinkään kantaa, mutta tota... <lacht> mä odotin, että... Odotin, että parkkovi jos mennyt neljäntenä Nashvilleen, ristolaisen maadoti, jos menen 18 Detroittiin. Sitten mä odotin, mä jotenkin ajattelin, että suomalaista yksissä, kun on jokerikortti, mikä nousisi, niin mä odotin, että jopa toisella kerrussella, olisiko 41 Philadelphiaa ollut, niin heitin Pirutta, että joskus se saroksen nappaisi sitä, että jos maalivahdi ottaa. Tosi siinä oli se teoria, että Sack muun muassa olisi mennyt paljon aikaisemmin. Ja että euromaalivahdit olisi niin kuumaa valuuttaa, kun ne tuntui olevan, ei lopulta sitten ihan niin käynyt. Artturi Lehkosta veikkasin Winnipekiin numero 43. Sitten oli... Tota Oiko se Juuso, Juuso Ikosta veikkasin, sinne olisi mennyt siinä siinä tota neljälle viidelle kierroksella ja Miro Aaltonen sama homma. Olisiko vähän myöhemmin? Kuudennella kierroksella taisin veikata meneväksi. Että tein ne ihan, ihan puikkoa mennyt. No joo, ei siinä. Itsekin omat odotukset, niin parkkoina, ajattelee, että topvitoinen se on, on pakko olla siinä. Ja odotin kyllä itekin myös, että Barkkovi olisi vasta siinä neljäntenä Nashvilleen mennyt. Toisin sitten kävi ehkä vain tota. Jotenkin varmaan noissa jutuissakin on sillä lailla, että Florida pääsi hienosti yllättämään siinä, missä missään vaiheessa ei oikeastaan puhetta ollut edes, että no kenet se Florida varraavan ihmiset nyt ajattelevat, että no se tarvitsee Johnson, niin se sen ottaa. Mutta siitä varmaan vielä kohta lisää. Tosiaan Parkko veikkailin veikkaili nelosina meneemään. Ristolaista minä odotin, että se menisi siinä 10-15 sijoilla. Mietin jopa, että Philadelphia Flyers olisi sieltä ottanut napannut Ristolaisen. Yllätti positiivisesti kuitenkin. Ja pakihan se sitten Philadelphia ottikin sieltä. Iso mä Marotin koko ajan, että tämä nämä Darnell Nurse olisi ollut se, mikä olisi päätynyt Philadelphia saakka, mutta Edmonton ehti sitten napata se pois kuleksimastiin aikaisemmin. No kyllä, se kerkisi siihen. Ja itse kanssa oottelin, se Buffalon varaus tuli kyllä, tuli kyllä yllätyksenä. Ajattelin, että Ristolainen se sehoittamasti Philadelphia miehiä, mutta no näin, näinpä tässä kuitenkin kävi. juusessa Sarosta me ajattelin, että se se sillä toisella kierroksella menisi. Ennen Arturi Lehkosta. Lehkosta minä ajattelin, kanssa, että sekin menee sillä toisen kierroksen aika loppupäässä. Ja Sarosta ootin. ootin myös, mutta nyt ei ollutkaan maalivahtien vuosi kyllä tosiaankaan. Tänä vuonna niin se painoikin äärimmäisen vihkoa tämä veikkausviteellä siinä. Ja... Sitten myös Miro Aaltosta, Juuso Ikoonen, mitä mainittikki tuossa, niin semmoisia 5-6 miehiä ootin heistä. Joo, kuka sit, kenen nousu yllätti eniten sitten lopulta näistä suomalaisista? No kyllähän se itelle niin Barkovristolainen kaksikko, niin ne, ne pakko on vaan nostaa semmoisina niin, niin yllättävinä, vaikka ei montasia periaatteessa noussukaan minun veikkailusta edes, mutta ne tuli kyllä semmoisina paukkuina itselle, että ne pääsi yllättämään. Mä en tiedä, miten sinne voi lopulta niin, niin paukkuna tulla, että okei, sitä odotti vähän maltillisemmin ehkä suomalaisittain, mutta toisaalta niin kuitenkin kumpikin on pyörinyt eri rankingeissa, niin, mm -hmm. niin, niin Parkkovi on korkeimmilla ollut no, tuolla Ja Ristolainen on pyörinyt siinä jopa top 5-kinttaalla joissain arvioissa, joissa, arviois, joissa arviois, tos, siellä loppu niin tota, Ei se tavallaan se yllättänyt Ristolainen sinne, sinne niin ni huudettiin, eikä se varsinkaan se parkkovika lopulta sitten sit kuitenkaan niin paljon. Mulle ehkä eniten niin oli herrat ikoset, jotka ei ole sukua toisilleen. Et mun mielestä Henri kone oli se, joka nousi mun papereissa eniten. Et en osannut odottaa sitä. En jotenkin tajunnut odottaa sitä varaus. Kun se pelasi toki Kingston ja Nyt kuulin semmoisen jutun, että nimenomaan lähtisin varausvuotta ajatellen, että on siellä paremmin, paremmin tuota, niin skauttien nokaa alla, parantaa mahiksiaa. Ja No, mission accomplished, selkeästi. Jäi rannan junnukisossa, niin sen takia sitä ei ole kauheasti nähnyt. Mm -hmm. Niin tota, sitä ei oikein osannut odottaa. Mutta hyvä kausi tosiaan, niin lähes piste per pelitahti Kingstonissa, niin selkeästi riitti, että nosti sit sen hänetkin, hänet tänne messiin. Jotenkin nää suomalaiset, kun lähtee tänne Kanadan junnuliigaan, niin ne on jotenkin vähän under the radar, et ei niitä oikein Tajua taju ajatella, kun ei niitä pelejä näe. Eikä oikein, eikä sitä... Itse yrittää niin kuin siis sitä, sitä liikaa, koittanut tutustua siihen ja tavallaan niistä ei osaa, osaa välttämättä peilata, että kuinka kova juttu se on siellä pärjääminen. Mutta niistä, ketä putosi sitten putos niitä, niin kyllä mä se kosenosta, että on myös, mm. se on pieni pelaaja, okei, mutta on se niin jumalauta, tuollainen taito ja ratkaisukyky ja röyhkeyskin, mitä on esittänyt, no, varsinkin noin pieneksi pelaajaksi ei kelpaa kellekään ei siis kierroksen mä, mä, mä oon tyrmistynyt tätä tappia valittua. Joo, se oli kyllä... Itsekin kun aamulla meni katsomaan sitten lopukierrokset, alkoi alko katsomaan, että no joo, Henri Koonen, mutta että missä Juuso? Missä, juus, missä Juuso? kyllä se siis... Heh, ei siinä oikein tiennyt, se oli käytännössä että Juuso ei sitten mennyt kuitenkaan. Ehkä niin kuin hänen sitten. Et tavallaan, niinku, nä, hauskaa verrata näitä tikosiin, että et, Juuso on pelannut jo kaksi vuotta liikaa. Ja on pelannut, hyvin pelannutkin. Ja, tota, no, niin, ei mahtunut jostain syystä jundunkisoihin, mä vieläkään ymmärrä miksi. Niin tota, oli mul, mun papereissa kakkos, hyökkäjä siellä. On Bluesissa siis pelannut hienosti, siis mä, mä todella tykkään siitä pikkumiehestä ja jossain kohtaa, kun oli huhu, että Tee päässä hankkimassa, niin olin todella niin koska olisi hieno päästä näkemään sitä pelaajaa melkein, joka, tai joka kerta kun hallille menee tonne. Niin, niin Ehkä sitten kertoo sitä, sitä että hän on jotenkin kauttien silmiä painut sen verran, tai sitten, että se, se 175 senttiä, eli kuitenkin vaan 4 senttiä lyhyempi kuin Artturi Lehkonen, mm. niin, niin se vaikuttaa noin paljon. Ja mun mielestä niin kuin taitopuolella että olleen, niin ei häviä kuitenkaan Lehkoiselle hirveästi. Mm. Sanotaan, että semmoinen niin kuin parin draftikierroksen verran ja sitten sanotaan yksi nokki vielä koon puolesta. Niin mä odotin, että kysynyt vähintään 6-7 kiekalla menee. Mm. Olen, jos kehitys, että tahtiin, niin olen tyrmistynyt, entistä tyrmistyneempi, jos kukaan ei kiinnitä huomioon hänen ensi vuonna. Näihin, näihin sanoihin ei ole kyllä mitään lisättävää tuohon. Että... Toivothan kyllä se juuso ensi vuonna mennee, että varmaan nyt pääsee olemaan vielä entistä enemmän esillä ensi kautta, ens kautta ajatellen. Uskon kyllä, että kaveri parantaako, parantaako sikaa juoksua vieläkin. Ja toivon mukaan nimenomaan tekee kahta kauhemmin töitä vakuuttaakseen, mm -hmm. että jos hänen tavoitteet on HLS, niin tekee kahta kauhemman duuni nimenomaan osoittaakseen. Se on ihan turha tuijottaa koko... Että kysykää kälkari Flamesilt, kannattiko se tota, no, niin Tio ottaa ja... Sitten taas niin pienemmistä pelaajista puheen ollen, niin no, kyllä se Martin St. luigi ties sinne löysi kuitenkin lopulta, vaikkei ei varaamatta. <köhön> Mutta noin top 5 suomalaiset, niin otetaan ne tarkemmin tarkastelun, totta kai mennään kärkipää edellä. Eli Barkov numerolla kaksi, mikä tulee olemaan Barkovin rooli NHL sun mielestä? No ajatellaan tätä Floridaa. Florida Panthersia, niin kakkoscenterin paikkaa on sieltä Barkoville kyllä, kyllä tulossa. Ja miksei jopa aivan huikealla pelillä, niin pystyy kyllä taistelemaan on kanssa, joka minun paperissa ainakin on tällä hetkellä Floridan ykkössentteri. Todennäkö. Tällä hetkellä ykkö ykkö on taitaa olla Gotts ennemminkin, että kun Hubert on pelotettu laidas aika yksi kantaa. Niin on aika lailla, mutta hän pystyy myös sentterinä pelaamaan siihen, että en tiedä miten Marcel Gotts sitten, sitten tota ykkössentterinä, niin ei se... No se ei nyt kertoo paljon Floridasta, ei sen puoleen siinä, mutta... Mutta vois uskoa, että Huubedao voisi olla tämmöinen palana ainakin siinä, minkä varaan rakentaa sitten tämä Dick Fleischmann kaksikko. Kaksikko siihen niin rinnalle. Mutta että kyllä varmasti Shasha pääsee kyllä isossa roolissa pelaamaan Floridaan, kun hän sapi vakuutettu että hän siellä, siellä pystyy sillä tasolla pelaamaan. No luistelu pitää kehittää, se on... Se on se... Se juttu tietysti, mutta et on kuitenkin koko ajan näköä ja taitoa. Mm. Mutta uskokohan se, että parkka pystyy pelaamaan AHLista ensi kaudelle? että ainakin on neuvoteltu. Joo, kyllä minä uskosin. Kyllä minä uskosin, että parkko pystyy ensi pelaamaan. Se vaan vaatii virusti töitä nyt ja helkatin reenin siinä päällä. Pitää, pitää oikeasti vakuuttaa, pitää näyttää, että on, on sinne valmis pelaamaan. mutta kyllä tuon kaliberin äijä niin en mene kyllä, että Barkov ei pysty syö ensi kauhellaan sillä No kyllä Florida on semmoinen paikka, missä paikka voisi tosiaan olla otettavissa, että mm. on aika rupunen, suoraan sanottuna. <häly> kyllä. Se ei sinänsä yllättäisi. Paljon riippuu tietty siitä, että millaisella Florida, Florida haluaa parkkovia ja sisään. Ei se tapparas välttämättä pahaa tekisi, ja <tosilta> mä jotenkin luulin, että ainakin tapparasukoilla rukoillaan varmasti, Parkkovia lähtisi, koska niitten tämä hetkinen sentteritilanne huomioittaa, niin ne olisi aika kusassa, jos se lähtisi. Että tota... Niin, se on nyt se organisaatio, että miten, miten ne tahtoo tehdä sen homman, että en, en yllättyisi mistään vaihtoehdosta oikeastaan parkkovisuhteet. Mm. Se on niin käsittämätön janno jotenkin. <tosilta> on se, mutta... Ei tosiaan, niin ei, ei kyllä mikään vaihtoehto tässä vaiheessa. Sillä lailla kuitenkaan huono, että ei missään nimessä, vaikka Suomeen jäisi, niin ei ole huono vaihtoehto. En sano sitä, sitä kyllä, mutta Panthers on kyllä tosiaan joukku, että missä kyllä Aleksanderilla on kyllä paikka otettavissa vaan helposti. Onhan tuo tuommoinen, tuommoinen tosiaan tuo pelaajalista, koska tää selailee, niin se ei kyllä tosiaankaan minkäänlaisia riemunkiljahduksia nyt ainakaan. Herätä siinä ja varmasti hyvän näytönpaikan sieltä sais. Tässä on Alexanderia ja Jonathan Huberdau, kaksi nuorta miestä tulee olemaan joiden varaan. Panthers nyt varmasti uutta Floridaa rakentaa sitten. Joo, toki, eikä sovi unohtaa, että niin Bukestadia ja Good Bransonia ja Markströmiä ja näitä herroja, mitkä mm. siellä on kanssa jo jo pyörimäs, mutta et, sitten, et miten hyvin parkkauset sopii sinne Floridaan, niin kyllä mä sitten, johtavaksi pelaajaksi alkeet ihan itsestä kiinni, että miten se hänellä sopii, et. Mm -hmm. et kyllä siellä on niinku temmelyskenttää vapaana. Tää on vähän tämmöinen niinkun John Tavares henkinen, että et, et, me sieltä tarvitaan ykköskentäsentteriä, että saattis kasvaa tohon, mm -hmm. Paas toimii. <laughs> Joo. No. Ristolainen numerolla kahdeksan, mä uskon, että tuo ristolaisen rooli tulee olemaan, että se, se on semmoinen niin kuin kakkosparin hyvä pakki, siitä tulee ihan eliittipakis, mä en usko nousevan, koska tuota, niin, nyt kun sitä on tässä seurannut kauden puolitoista, tai voisin sanoa kaksi kautta oikeastaan, joo, kaksi kautta käytännössä, niin tota, ää, ainakin toistaiseksi, niin hän on jotenkin hukas sen oman pelaaja identiteettinsä kanssa että se pelaa omassa päässä ilkeästi, mutta sitten taas on hukas sijoittumisessa kanssa, mikä sitten niin on oikein puolustava pakki, niin, niin se on huono, huono juttu sitten taas. Mm -hmm. kädet, kädet on ihan hyvät, kuti on kova, mutta sitten taas ei vastuut vastuu tarpeeksi röyhkeesti, niin ei sitten sit, niin hyökkäivääkään pakkia oikein saa. Niin jotenkin niin näitä ongelmia tarvitsisi ratkoa, tavallaan niin ei ne siis... Se on just, että se pelaajaprofiili on vähän sekava tällä hetkellä, että mitä hän haluaa olla. Mi mihin niin kuin, vai sitten, että NHL sä et kuitenkaan, niin e sen takia mä sanon kakkosparin pakkeet, jos, jos sitten menee niin kuin tätä NS hyvin suomalaista reittiä, et no, et ei ole mitään suoranaisia vahvuuksia, mutta ei ole suoranaisia heikkouksiakaan, niin, niin ei sillä niin kuin ykkösparin pelaajaksi pääse sitten taas. Rastaisilla kudillaan, niin kudillaani voisi hyvin olla sit ainakin heikommassa joukkoessa Sitä pitää käyttää. Ja Hmm. Siis työ, työkalut on, mutta nyt täytyy niinku oikeasti tehdä teidän niinku yksityiskohtien kanssa töitä. Et, et mikä, millainen pelaaja se haluaa olla? Hän sanoi, että hän on Shea Weber. No, niin. Siinä on aikamoinen työsarja. Joo, kyllä sinne töitä ainakin sopi paiskia. Paiskia no. kyllä sen eteen. Et, et Weber sitten taas... Niin kuin Weber, Weber sitten se ei ole... Niin kuin... Silloin pelkkiä vahvuuksia, mm. sillä ei oikein heikkouksia, niin siinä on aikamoinen haaste. Nyt tarvitsisi saada noin heikkoudat aikamoisiksi vahvuuksiksi, että jos aikoo samantyyppistä, samantyyppistä linjaa, linjaa heittää, mutta niin en tiedä, millainen olo sulla, Ristolaisesta? Minä mielenki mielenkiinnolla kuuntelin, kuuntelin sinun kertomusta. Itsekin veikkailin, että Ristolaisesta tulisi semmoinen kakkos-kolmospakki parin puolustaja, parhaimmilla varmasti sinne kakkospakkipariin pystyy Hänen lämäriään on ainakin kehuttu minun mielestä paljon ilmeisemmin osaa sitäkin tarvittaessa käyttää. No kun se, kun se ei tarvittaessa ole käyttänyt sitä, että saisi ampua enemmänkin ja niin, uskaltaa. röyhkeämmin. Et vähän niin kuin se, varsinkin se on silmiinpistävää, kun niitä n vieressä välillä pyörii ja muuta, niin, niin se jotenkin heittää niin kokeneemmalle pelaajalle sen syötön silloin, kun ei tarttiskaa. Joo. Niin yksi hyvä esimerkki sit taas, että se niin meni jotenkin alkukaudesta. En mä, en mä tarkoita sitä, no, tämä kuulostaa pahalta, mutta semmoinen vähän niinku, ei nyt anteeksi pyytälöä, mutta semmoinen niinku, että ei mitään, että, että, että, että, että, että, että mä oon täällä vaan vien niin muiden mukaan. Joo. Tiedätkö, siis muuta kuin sit se maaliruspeli ja se vittumaisuus, niin se, sitä löytyi kyllä. Just sen takia se onkin vähän, että mikä, mikä tämä jätkä nyt on. Niin, niin tota, esi, hyvä esimerkki, että hän pelasi Veli Matti Vittasmäen kanssa. Se oli hyvä pakkipari tepsillä alkukaudesta silloin kun kaikki meni huonostikin vielä. Niin ihmettelin sitä monta kertaa, että minkä takia kun he lähtivät hyökkäyksen lähdössä, niin ristolainen heitti vielä yhden pakkipakin vittasmäille, että he tavallaan niin kuin siirsi, että no avaa sä ja kenempi. Vaikka hän, on se, hän, on, hän oli se heistä, joka osaa syöttää. Niin, se jotenkin, että se, se niin kuin, jos hän Turkuun tulee vielä, niin kuin, no mennä kelaan vähän eteenpäin, mutta niin uskon, mm -hmm. että ei ole vielä NHL-asiaa. Niin niin, niin tuo mukaan suikkainen koulii hänestä sitten, että, että nyt niin ne sumut sieltä pois ja muna käteen ja menoks. Toivottavasti kyllä. Kyllä kuitenkin paikka on Buffalo Sabresistäkin ihan helposti otettavissa. Kaikin... Ei se ihan helposti ole. Ei se ihan helposti, jos se on, siis se on Ei se niin huono se pakisto ole oikeasti. Ei, ja kyllähän siinä Mike Pysykon, Mark pysyykö on yksi semmonen. Pahin varmasti kilpakumppani, nuori, nuori kaveri, joka kuitenkin siellä on juuri. kiekollinen pakki Braden McNappo teki aika huimia tehoa AHLS, niin uskoi, että mm. se saa varmasti mahikseen. Ja, mutta sitten jos ajatellaan niin jopa nyt varatuistakin pelaajista, niin myöhemmin, mä muista millä ne meni, mutta samalla kiekalla. Niin, Nikita Sadorov. Niin, mä katsoin sitä tässä Memorial Cupissa, niin se on iso ja se on ilkeä. Kyllä, siinä on yli 104-kiloinen 196 pitki. Niin, niin mä sanoisin, että se on jopa... Niin valmiin pelaamaan, vaikka sitä kolmas parin puolustavaa roolia, sit, koska se, se, on nimen, se on puolustava pakki. Mm. Niin silloin se identiteetti kunnos, niin mä, mä sanon, että Ristolainen tarvitsee vielä, vielä vähän työtä. Kyllä. Ja Mike Weber, ja, tosi hyvä puolustava, puolustaja, joka nyt vasta jatkosopparinkin teki Buffalon kanssa. Hän on kanssa siellä myöskin. Myöskin kyllä on, on buffalo luottopakkeja. Nyt tietenkään puhumatta näistä kahdesta supertähestä Vaikka Tyler Myers sillä viime kausi meni aivan vihkoon. Mutta... No, se on, se on, se on, ihan se on poika vielä. Valtava jättiläinen ja tulee olemaan. Ihan sama kun mä, yhtä, mä aloin miettimään tuossa, että eipä sitä Headmanistakaan oikein mitään tullut. Tampopein Victor Headmanist. jos katsoa, että jumalata se on 22. Niin, nuori mies vielä. Että... Et anta, annetaan ne näille vähän aikaa. Vaikka onkin miljoona, miljoona luokan lappu, mä tiedän. Se on ihan agenttien ja palkkakattojen ja kaikkien systeemien mukaista, että näköjään pitää takoa maksimi joka kerta. Mut, mut tota no, niin, kyllä mä pidän, että siinä on McNaby ja Sadorov on ennen, ennen Ristolaista. Joo, on kyllä varmasti on. Mä veikkaan, että se lopulta se menee niin, että se on jo, jopa, jopa molemmat Sadorov ja Ristolan lähetetään vielä takaisin kenties kasvamaan korkoa. Mm. Mutta tota no, niin, on toki ollut Buffalon tapa antaa mahis. Verrataan vaikka Grigorenkoa ja Mayerssikin mahtui joukkueeseen heti, mutta tota no niin, toivo toivoisin ehkä, että siellä oli vähän opittuja, niin ehkä vähän jopa sen uhallakin maltettaisiin. Joo, toivottavasti. Toivottavasti. Mutta sitten jos mitä tota Ristolaista, Buffaloa ja se sopivuut, niin kyllä mä pidän Buffaloa mainettaan parempana joukkueena. Tavallaan harmi, että ne kokiet Pominville oli pakko myydä. Tosi sieltä tuli ihan hyvä, hyvä, hyvä setti takaisin, siellä varmasti niin kuin vielä vähän murrost kauppoi tulos. Mutta loistavaa nuorta verta ja hyviä pelaajia siinä joukkueessa on paljon. Mä odotan Buffalolta lähivuosina paljon. Ristolainen sikäli niin sikäli menee hyvään paikkaa. Ja nämä Miina rahkeet tosiaan riittää Korkea numero tarkoittaa sitä että mahiksi annetaan. Et siinä on tavallaan niin kuin kaksi suomalaispelaajaa milloin vähän sen semmoinen niin kuin että et No, armialla on ehkä enemmän se, että et miten se identiteetti sitten taas... Tai niin kuin Leinonkin voisi laskea, tähän Kolmas <tos> viere! <tos> niin, että le Leinon niin hankittiin sen sentterinä, mutta kyllä se vaan aina vaalias taitaa olla laita hyökkää. Ja sitten on se armia, että miten se löytääkö se sen groven siellä pienessä kaukalossa <tos> Öljylainen harahautuksillaan, ja saaksen ne kärkikynät vihdoinkin toimimaan, ja siitä sitten jopa tehokkuutta mm -hmm. laukauksien muodossa Ristolain, että mi millainen pakki sitten sit lopulta tulee, niin... Mm -hmm. niin Jännä nähdä, että olisi mielenkiintoista tietää, millaisen rooliin Buffalo itse asiassa ajattelee. Se olisi melko oleellista varmaan sen kehityksen kanssa. Niin, olisi mielenkiintoista tietää. Just meidän siitäkin kanssa tarttua tähän, että varmasti siellä on keskustelua käyty herran Ristolaisen kanssa, että mikä, mitä hältä, niin kuin, minkälaista peliä hän halutaan sitten Buffalo mutussa. Tai ainakin varmasti varauksen jälkeen on Niin varmastikin, että jännä nähdä, että se varmaan tällä kauan sitten vähän pääsee näkehmäänkin sitten. Uskoisin, että SM-liigassa tosiaan pääsee näkemään Rasmuksen kehitysaskelia seuraavia sitten. Se olisi... No, en nyt vedä mitenkään Turun palloseuraan päin, mutta no, niin sanotaan, että heidän kannaltaan on hieno asia. Mutta että kyllä mä sanoisin, että se on ihan niin urankin kannalta. Parkkovia pidän huomattavasti valmiimpana ja silti mä ehkä näkisin mielellään Parkkovinkin vielä vuoden verran Suomessa. Niin, niin päätelkää siitä. Kyllä. Seuraavana sitten varattiin vasta numerolla 55 kuitenkin, niin Artturi Lehkonen, josta myös pidän hyvin paljon. Enkä vain sen takia, että on turkulainen. Hyvä <tos> huomio. Mutta, että, pakko lisätä, jos sitä joku epäilee. Mutta, noin, niin. Hieno pelaaja. Äh, kyllä mä sanoisin, että voidaan oikeastaan nämä kolme seuraavaa vähän nopeammin. Tästä näin, että noin ne kaksi isoa poikaa tuossa käytiinkin. Niin Niin mä sanoisin, että toi Lehkonen näyttää mun mielestä 2-3-käthyökkäiltä. Se on määrätietoinen jätkä, jonka. Mä uskon Raivaavan tiesä ainakin 2 pelaajaksi NHLS. Ja mä sanoisin näin, että mitä Lehkonen taito on nähnyt, niin jos se olisi joilla armian kokonen, niin me keskusteltaisimme, että olisi mennyt, kumpi olisi mennyt korkeammalla varkkoon vai Lehkonen. Mm. Aivan ja selvästi varsinkin kun jalatkin on, niin... Niin, niin ei ole vielä valmis nhl -ään. Sano itsekin, että ensi pelataan Kuopiossa. Se on hyvä ratkaisu. jatkaa jätkää niin pitää arvostaa sitä, että nuori poika, mutta selkeästi niin tietää, mitä hänen uransa vaatii. Ja mimos askeleja täytyy ottaa. Sen jälkeen, ensi kauden jälkeen, mä uskon, että osoite on ahl -s. Mä uskon, että hän halusi lähteä. Että se, on, se on sun mielestä looginen, tuo jatka mm. Että Se lähtee ahl -ään treenikämpin kautta ja sitten tappelee sieltä ylös. Montreal on ollut hyvä paikka Eurooppalaisille pelureille pelur pelur perinteisesti mun mielestä. Ja etenkin kun sitä taitoa arvostetaan siellä kepekissä, mm. niin saa mahiksen ihan taatusti. Tosin mä itse ajattelin, että ehkä paikka jossain Kälkärissä tai Nashvilles, tai ehkä jopa siellä Winnipekissäkin nimestä veikkasin, niin olisi ollut vielä isompi lottovoitto, koska Lehkosen kaltaista taitoa niistä joukkoista nimenomaan puuttuu, mutta toisaalta Montreal, niin se on hieno paikka kelle tahansa. Se on kuitenkin, mm -hmm. se, se, ne perinteet ja kaikki, niin, niin oha se, oha se aikamoista. Niin, niin, hieno kokemus varmasti. On aivan varmasti, sillä tota, alle 180 turkulaiset, niin ei varmasti ole siellä Montrealissa unohtunut, unohtunut tähänkään mennessä. Tässä Joo, sitten. siellä olisi oli yksi kaveri, joka pelasi sieltä tänään, niin nyt. Mikä se nimi oli? Me, se... se oli numero 11, ja Totana, Joo. Niin, semmonen hiljainen suomalainen, joka sitten päästettiin pois sieltä ja yhtäkkiä ne tajusivat, että hei, meidän jokkojen sielu hävisi. Niin, aku, aku mänty oliko? Aika lähellä vissiin meni. Ei muista, no. <totan> Santeri pensas oli, saadaan <totan> hänä hän <me> kuutele <totan> <totan> <totan> Tietenkin Jack Chris Koivo aukas kyllä hienosti totan, no, niin, <totan> suomalaisille ovea sinne. On kyllä. Ja, tuota on niin, niin... Sitä ei välttämättä täällä Suomessa on ihan ymmärretäkään, että kuinka iso juttu se Sakun kapteenius Montrealis oli. Ei varmastikaan, se oli äärettömän, äärettömän iso asia. No, se on aikamoiseen joukkoon itse pelannut siellä. On siis Montreal Canadiens, on pelkkä nime, nimeen sanominen, niin tietynlaista, siinä aina ne historian legendaariset, legendaariset lehdet alkavat havisemaan siinä, että on se. Lehtoselle... Montreal, Montrealista kovin pitävänä niin ei tietenkään ottanut yhtään päähän noin henkilökohtaisesti, että kun Montrealin pelejä varmasti katon, niin että siellä jotain tuttuakin saattaa näkyä lähivuosina. Totta. Eli, tuota, Lehkonen itse kans epäilisin sun kakkoskentän, kakkoskentän taitava, taitava maalintekijä tästä miehestä parhaimmillaan tulee tuonne Montrealille. Siellä ei tosiaan kanssa, vaikka kaipaa, kaipaakin kokoa draftasikin kokoa paljon, mutta ei kuitenkaan nyt unohtanut, että kyllä sitä taitoa voimaankin tarvitaan ja sai sitten Lehkosen nyt näin. Joo, ei ollut semmoinen buffalomainen ylireagointi. Ei, ei, ei se. Että, että, että oikeastaan just, että, että... Lusitsa jo kerran Milleri ylittänyt, niin siitä piti hankkia kaikki maailman kovikset suunnilleen joukkueeseen. Joo. Niin, niin, nyt huvittava sinänsä, että ne valit, valit valkas kaksi kovaluista pakkia, ei kalkierroksia, niin, oliko, oliko sitä jatkumoa sille. Mutta mut mä tykkäsin siitä, että oli hyvä, hyvä, hyvä pointti tuo Montrealin et, et nimenomaan ne katso, että sinne tarvitaan iso kokoista Powerball-grindia jää, mm. mikä hän totta, ne tarvitsee sitä niin kuin ny, nyt tänä, tänä vuonnakin mutta silti niinku, nimenomaan, että taitoelementti ei saa koskaan unohtaa. Kyllä, nimenomaan. Ja hyvä, erittäin järkevä päätös. Aivan itsekin sinne samanlaista polkua Arturille rakentahmaanko sieteitä, SM-liikaa, AHL, sieltä sitten tapelaitteessa sinne ylös. Ja muuta ei lisättävää tähän Artturille Lehkosen tarinaan. Yllättävän pienellä numerolla tosiaan Arturikin meni, että olisi luullut Mä odotin, että olisi mennyt vielä aikaisemmin. Mm. Mä, olin, mä olin yllättynyt. Mutta tota, tavallaan se ehkä sitten hämää, että ei ole ehkä sitä niistä Kanadan ja USA-pojista niin paljon, kun ei niitä niin paljon nähnyt, että lehkosta on taas kuitenkin nähnyt. Nii. Niin, niin. Se. Kuitenkin, niin... No. Suomalaista maalivat osa, missä numerolla 99. Joku Saros, joka mun kirjoissa putosi semmoisen 5 g Niin, lahjakas koppari on kyseessä. Vaikea ennustaa, että minne menee, koska on todella kirjoittamatta korttia Ei vielä liigassakaan juuri käynyt. Ei mitään palaa NHL, ottaa ensikaudella vasta ensimmäistä askeleja tässä liigassa. Mä luulen, että se on se pieni koko, minkä takia pääsi valahtamaan mm. lopulta. Kyllä mä, mä odotin sitä työtä toisenkin varausta. Mutta Nashville, niin Nashville, rakentaa draftin kautta, niin, niin kuten esimerkiksi Atte Engrenin kohdalla, niin varmaan pääsee ainakin koittamaan. Kaikki, kaiken, kaikki ne on sinne melkein kutsunut. Et tulkaa nyt ainakin näytille sinne. Paljon on töitä edes, mutta että on hyvässä koulussa karidehtoisen valmen, valmennuksessa. Siellä, niin siellä on hyvät saumat päästä eteenpäin. Nashville on. Kärsivällinen, mutta molareille tosi hankala paikka, koska rinne on niin selvä ykköshevonen vuosia vielä. On joo, siitä on vielä Nashville-leiloa pitkäksi aikaa. Ja siellä, on tuota, siellä on miehiäkin myös eessä. Tuo, tämä on hyvin mielenkiintoinen nimi prototopsi organisaatio tämä Magnus Helberg. Tämä valtava, melkein pikkusta alle kaksi metriä pitkä Pitkä ruotsalaismaalivahti. Hyvin mielenkiintoinen nimi siellä. Mutta kyllä Juuselle varmasti hyvää paikkaa. On tosiaan, ei vielä pitkään aikaa vielä palaa NO, NHLään. Mielenkiintoista nähdä, että tosi lupaava maalivahti. On nyt tosi kyllä mukava nähdä, että kun SM liiga alkaa enemmänkin tahkoamaan, niin minkälainen, minkälaisia kehitysaskelia ottaa sitten. Joo, maalivahdessa on niin kuin, jos puhutaan sitä drafti-ikää pitäisi korottaa, niin etenkin maalivahdessa se korostuu, ja jolloin, jonkin ehkä puolustajissakin. Hyökkäjät yleensä valmiimpia NHLää, mm. mutta tota noin, niin... Maalivahdis, niin mitä Saroksenkin tulee, niin siinä on kaksi vuotta aikaa sainata tähän entry-level-sopimukseen. Niin mä oletan, että ne odottaa sen kaksi vuotta, sittenhän entry-leveli ja sitten hyvin todennäköisesti pelaa sitä ensimmäisen vuoden Suomessa. Et mä odotan, että juus nähdään kolme kolmen vuoden päästä rapakon takana. Mm. Edellyttäen tietty, että miten, millainen rakettinousu se tässä meniikassa tulee. Että ensi on ihan selkeästi ykkösen paikka otettavissa. HPK's. Pistäkää nimi mieleen, kattokaa ensi kerhon pelejä, että millainen ukko siellä tolppien välissä on. Odotan, että tuota, antaa jo jotain viitteitä siitä, että kuitenkin kuitenkin niin mahtui 4 kierroksella kuitenkin messiin. Ei se ole pikkujuttu sekään. Ei, ei, ei. Ei missään nimessä ole pieni juttu. Sitten tuota toi viidentenä suomalaisena varattiin Sakumäenalanen numero 125, Kärppäjunnu. Täysin tuntematon suuruus mulle. Mm. Mutta aika pitkälti sama pätee kuin sarokseenkin. Toisin kuin Saros tai lehkonen, niin tästä on aika piru iso kaveri, joten sen takia saa taatusti mahiksen. Mm. Mutta tota, no, niin en, en uskalla ennustella ennen kuin mä näen pelaavan miesten tasolla. Joo, ei voi kyllä miehestä sanoa itsekään mitään. Ainoa, että koko teki kyllä vaikutuksetta, on jos niin 192 senttiä löytyy. Löytyy miehellä jo varresta mittaa, se on kyllä tosi hyvin. Tosi hyvin nuorilta kaverilta ja varmasti yksi semmoinen, yksi semmoinen tekijä. Kyllä. Hauska, sä fyysisen pituud tai niinku pituuden siltä, että se olisi jotenkin jotain ansaittu. Hienosti, hienosti, hienosti tehty. Hienosti poika, poika on ollut ruokaikaan kotona. Sitä pitää arvostaa. Mutta ei mitään. Varmasti tullaan hänestä keskustelemaan myöhemmin. Varmaan kummankin kuitenkin pitää nähdä vähän. Vähintään Joo, siis. Toki niin kuin mitä tilasto tilastojen valossa katsoo, niin teki kovat pisteet Junnuis, mutta se, tässä, se voi hämätä aika paljon. Mm. Tota, no, niin, Junnuis, no ainakin alemmissa Junnuis, mä en astennu ihan varma, riippuu varmaan joukkueesta, mutta et, kun katseli TPS ja IFK esimerkiksi ja Tepsiluokkoa ja Plussiä, mitä mä niitä näin, niin kyllä aika pientä se suomalaispelaat yleensä on. Mm. Nuoret pelaat, niin. Tota, no, niin siellä pystyy varmaan sillä fyysisellä koollakin ja sillä pelkällä ruhollakin pystyy dominoimaan pelejä, jos, jos haluaa, niin se voi vähän hämätä. Mutta et koska se on niin iso ja kuitenkin niin pystyy tekemään tehoja, niin, niin mä uskon, että Nashville näkee siinä projektin. Varmasti. Mm, varmastikin. Tota, saa katsoa, millaiseksi mi mi se kehittyy ja nähdä häntä ensi kaudella liigassa Se on mm. mielenkiintoista nähdä näitä projektipelaajia ihan tietty ollut, että oli ihan Marko huolvaraus kuitenkin aika pitkälti varmaan kokonsa puolestamaa Teemu-kesä, mm. niin, niin. jokasta myöhäisempikin onnistunutta tarinaa kohtaan on no, heitetään nyt lonkalta kysyä, varmaan 10-15 epäonnistunut sitten on sitä jokasta yhtä kohtaa melkein 50 vuoden aikana 1000. aivan varmasti, ei näistä isosta kavereista, niin vaikka aina näitä Monesti näitä Power Forwardeja, Toivot-hankki, niin niitä ei kuitenkaan nähdä, tason miehiä niistä. Monesti tulee ainakaan sellaisia kärkipään, kärkikenttien miehiä. Kyllä. Muuten draftissa oli myös mielenkiintoisia tarinoita, joista tuota, no, niin ensimmäisenä, ensimmäisenä heitän kyllä sen, mikä näköjään unohtui meidän listalta, mutta tuota, no, niin mennään tällä kertaa. Käydään ensiksi perspäässä ja sitten lähdetään tuota kärkipäästä liikenteeseen. Mun mielestä niin kuin sydäntä lämmittävin tilanne tavallaan on niin tätä NHL-perinnettä ja tavallaan kuvastaa sitä, että kuinka kauas tätäkin lajia ei jo ehtinyt seuraamaan. Jo. Niin, ää, viimeisellä kierroksella olisi ollut neljä viisi pikkiä ennen loppua, niin Martin Brodeur sai kunnian valita oman poikansa, nyt Josi Devils vielä kaupalla hankkisen sen. Pikki vielä. Pikiin siinä, niin se oli hieno tilanne, kun tota, sieltä annettiin hänelle, niin se odotti poikaa sinne ja, siinä, niin ja annettiin laatikosta paita, missä luki 30, niin sanoit, itse asiassa, anna se missä on se 13, mä veikkaan, että hän arvostaa sitä ennen. <tum> <tum> <tum> <tum> <tum> <tum> Mutta kaiken kaikkiaan oli, oli, oli suorastaan mahtavaa mahtava tilanne. Joo, kyllä. ja mi, sen takia se oli mahtavaa, koska se ei ollut, se ei ollut Martin Brodeurin ehdotus vaan, että Lamorello ilmoitti, että hei, otetaan muuten otetaan Ant Anthony. Haluatko ilmoittaa sen? Jaa, no, <tos> joo. <tos> Mikä heti, <tos> Oli aivan Kyllä siinä hymy tuli huulille ja kyllä sitä, niin kuin, täytyy sanoa, että tällaisia hetkiä, varsin katsoi niitä joidenkin vanhempien reaktioita siellä ja muuta, niin, niin, niin kyllä mä vaan tykkään tosta järjettömästi. Sitä on hienoa katsoa, että, niin kuin, Mä katson tuossa viime, vu viime vuoden raftiin piruttani muisti ja tämä, kun Morgan Raili valittiin Torontoon, niin hänen isänsä muka, muka tuuletus, koska hän on kauhean Leafs-fanali. <laughs> kun <Alkattiin. laughs> <Kotiin on mennyt. laughs> se tuli suoraan sydämestä. Yes, yes. Yes. No oikea, <laughs> Ei kyllä. Onhan se, se varmasti aika päräyttää, varsinkin ajatteleva tota ammattilaisorganisaatioita. Täällä se on siis Euroopassa ja Suomessa ja muualla on, tuota, Euroopassa niin on tietenkin niin kuin luontaisempaa, koska juniorit on paikallisia ja ei mm -hmm. ole tuota, järjestelmää niin erilainen. Niin täällä se ei ole niin juttu sikäli, että, että miksi et sä pelaisi kotikaupungin joukkueessa mutta, tuota, tai suosikkijoukkueessa tietyllä lailla. Niin on se niin vähemmän tyyn takana niin sanotusti. On, on. mutta että, tämä oli kyllä yksi draftin. Eli jopa hienoin hetki oli kyllä, oli näin niin hyvin tunteellinen, tunteellinen hetki, ja siinä mahtava kaksi kyllä, sukupolvea kohtasi siinä. Kyllä kannatti katsoa se sit loppu seuraavana päivänä. Mm, ehdottomasti. Mut tota, isoin draftin tarina on niin kärkipään osalta on totta kai set että Seth Jones, kaikkien konsensus, ykköspikki, putosi jopa neljänneksi. Mm niin tota, Tietenkin niin se, että sehän ei yllättänyt, se olisi ollut sinällään hieno tarina, että olisi päätynyt Coloradon, jossa on isänsä pelatessaan Denver Nuggetsissa, eli Papai Jones, pelasi koripalloa siellä, niin näki nimenomaan avalanssia ja siitä niin kuin nostossa tuli, niin tavallaan se olisi ollut hieno tarina, mutta tota, Avalanche päätti toisin, otti Nathan McKinnonin, jota ensi käli kun Memorial näin, että Herran Jumala se oli liekeis siellä, että et, kyllä on, siinä on kova jatka, vaikkei se on ei osata puhua yhtään ei se, ei se vaikuttanut mutta on niin Joo. Hyvä pelimies. Erittäin hyvä pelimies siinä. Olisihan Jones ollut hieno tarina, tosiaan tämä niin selitettävä hänen kipparikalle isänsä tausta Coloradossa ja sitten Denver Nuggetsissa ja ensimmäinen afroamerikkalainen ykkösvaraus olisi Jones ollut, jos hän olisi varattu, muistaakseni Hienoa oli ollut tarina siinä, mutta hän sitten valahti neljänneksi siinä. Kaikkihan nyt, Mac Hinnon ja puhuttiin viime päivinä, että hän on varma se ykköspikki. Tietenkin säkikin ruokista alkoi jo vähän julistahmaa jo aluksi. Sitten ihmiset oli varma, että no se on se Florida. Ja Florida, kun ei oikein juuta ja jaata sanonut missään vaiheessa, niin ehkä siksi vähän sitten se Barkovin, Barkovin pikki tuli, tuli sitten vähän yllättäen. Että... Ehkä ne kuitenkin ajattelivat sitä sentteriä niin. sitten... Huberdo on laitaan meno, tai laitaan ainakin istutettu alkuun, mm. niin... Että okei, sitten jos noja, että jos se kolmikko tulee jossain kohtaa olemaan Huberdo Park of Bukestad, niin, niin on mä huonompiakin kuuluu. On, on. Siis <laughs> tota, tuosta olisi aivan loistava lähteä rakentamaan niin, Sikäli ja sitten taas niin kun Steve Weisserman ei ole koskaan sitä sanoa, kuinka hän innossa, hän olisi ollut. Mm. Ja, mä jo, jollain tavalla en ihmettelisi sitä, että Drewa nähtäisi ensi vaan NHLS myöskin. Joo, ei. Ensi syksynä. Mutta Nashville, niin se puolustus nyt kyllä aika pelottava, jos Jonesista tulee se, mitä siitä pitäisi tulla. Mm -hmm. Jostain syystä mulla on pieniä epäilyksiä, ei se ehkä nyt ihan vetten päällä kävele, mutta tano, niin. Hyvä pakki siitä varmaan tulee. Aivan varmasti, kyllä Nashvilleen puolustus, niin kyllä se alkaa olemaan sen verran rautasta, rautasta luokkaa, kunhan vain sitä hyökkäysvoimaa, vielä saisi siihen joukkueeseen lisää, niin se tulee vielä pelottavaa joukkueet tässä tulevaisuudessa. Joo, mutta on, tosi, on mun mielestä ymmärrettävää, että ne otti totta kai oh, Jonesen et... tuossa kohtaa, kun se oli vapaana. Et, et se se putosi siihen syliin vähän niin kuin vahingossa. Kyllä. Mä veikkaan, että he odotti sitä Barkovia Mä mm. aika saletti siitä jollain tapaa. Mutta no niin, sitten jos ajatteletaan Jonesiin, niin se on hyvä valinta sikäli että silloin aikaa kypsyys ja raus, sen ei tarvitse olla ykkösen ja heti. Siellä on Josi, siellä on Weber, siellä on hyvää syvyyttä. Sen ei tarvitse tarvi heti olla se ykkös ja Ei, ei. Se on hyvä paikka kyllä nyt Jonesilla kehittyä ja pääsee vielä läheltä näkemään herra Show Weberiä juuri NHLn ehdottomia ykköspakkeja, niin siinä on kyllä erkullinen kasvualusta. Ja se... En mä nyt kauheesti niitä kauheasti pelejä on nähnyt Junnukisoissa näin. ja etenkin Memorial Cupissa katoin niin Winterhawksin pelejä, niin kyllä sillä on sijoittumisongelmaa ja ylihyökkäämistä välillä oli. No. Mutta siellä se on niin absoluuttinen ykkösäijä, et, tota, ja Junnu Liikas nyt kuuluukin saada yrittää vielä, mitä lie. Niin, niin, katsotaan. Jotenkin vaan... Niin kun, Tuntuu, että ehkä se nyt kuitenkin meni oikein. Niin. Sitten, sitten kuitenkin näin. Mutta tota, sitten iso juttu oli tämä, että ei niinkään välttämättä tämä pelaaja, mutta Bow Horvat valittiin siis numerolla 9, mutta valittiin Vancouveriin. Yhdeksäs pikkihän oli New Jersey Devilsin om omaisuutta, kunnes Gary Bettman astui lavalle, että I have a tray to ja, You are going to like this. <tos> Joo, nimenomaan. Mikä se stand up kun se nyt yrittää olla siellä? En, en tiedä. <tos> Kuitenkin, niin sitten tuli se aikamoinen pommi. Mä kuul, kuulin sinne päivän mittaa huhuja, että, että, että saattaa olla, että nyt ne kaupitteleekin Schneideria, Vancouver. Niin nyt siinä kävi nimenomaan niin, että Cory Schneider tulee olemaan Martin Broderin mantelin perian New Jersey Devilsissä ja... Vaihtui yksi yhteen, mikä mun mielestä on aikamoinen ryöstöä mario Mä ymmärrän kyllä, Schneideristä piti päästä eroon Vancouverissa. Tai maalivarti pitää ratkaista jollain tavalla. tai ei välttämättä ollut se oikea ratkaisu, se on toinen juttu. Mutta yksi yhteen meni, mikä mun mielestä oli aika yllättävän, yllättävän pieni hinta. Vai Horvatilla on aikamoista painoa. Bow Horvatista pitäisi tulla. Tulla, tulla kyllä hyvää jäpiaa, se on kyllä avansaleet, että kaverilla on nyt paineet niskassa. Jostakin me kuulin tämmöistä, että McTavish Edmontonista oli yrittänyt Gunn Schneideria kovasti saaha, ja Vancouver oli halunnut ykkös- ja kakkoskerroksen varaukset Edmontonilta, ja sekä ja prospekti. Eli, eli, eli Pääjärvi käytännössä. käytännössä joo, mutta totta kai tämähän on... Hetkinen, tämä kuulostaa aika tutulta pakettiin. Niin, kyllä. Kyllä. Joo, mutta tämän <laughs> on no niin, mä Tämähän ymmärtää tietenkin, on kaksi he hän pelaavat samassa divisioonassa. Niin, samassa divisioonan sisällä. Niin... Kai, ja on eri konferenssin, konferenssin joukkueta, niin, mutta silti oli todellinen ryöstö Diviisioilta. Voi herran sen tähän. Siinä... No, Aika tu... sen näyttää, mutta tuota, no, niin, tällä et, et, et, etukäteiseltä tuntuu, että nyt niin käytänyt hyvä mies ja sosetta. No kyllä, ja siis mahtavaa homma siihen, että ke... On, on paljon puhuttu, mekin ollaan sitä paljon puhuttu, että Devils, huolet, mitä sitten kun Bröder jää eläkkeelle, niin nyt saattiin siihen vastaus sitten. Mitä sitten? Schneider. nyt maalivahtien keski-ikä ei ole enää 40,5 vuotta. <tos> ei ole sentään, että kyllä tämä oli, tämä oli Lamorellolta niin loistava loistavaa vetoa kyllä. Jos... En mä veikkaan, että ei välttämättä hänestä kiinni, että mä veikkaan, että tämmönen yksi yhteen otaksä. Kyllä. Niin, ei se nyt siitä vuoden GM, sano, sanoa toho. Ei, ei tietenkään. Että, että, tietysti, jos oli pyydettiin enemmän sanoita, että, että saat ton... Näitähän me ei koskaan tiedetä, mutta tota, kuitenkin, niin... Iso juttu, devilsille. Kanukselta valtava riski kuitenkin silti, toissijaisena, tois kun no, niin. Niin, no, Nämä Niin, on nää riskit nollautuu ajan myötä, ja sitten kuitenkin, niin, tota, no, niin siellä on edelleen kaksi hyvää maalivahtia, ei se nyt niin kuin, sikäli maailmaa kaada. No sopina, no niin mutta tämä saattaa olla sellainen kauppo, jolla Gillis hoitaa itte itsensä työttömäksi jossain kohtaa. Mutta sitten taas, tämmöisiä kauppoja, riskejä pitää, pitää ottaa joskus. Mm. Mun sekin pitää olla niin, että turhaan mekin tässä auotaan Totta, kyllähän se, ainakin teillä on semmonen epäilys, että tästä kun enimmät savut vielä hälvenneet, niin herra Roberto Luongo ottaa tyytyväisenä sen <aks> paikkansa <sì hannya> auringossa ja torjuu entisaikojen aikaa. Tai sitten se, se kaupataan. Niin, tai sitten se kaupata Mä en edelleenkään pitäisi sitä skenaariota mahdottomana, että se Islanders menisi, mm. joka on ja vailla, mutta totta, no niin, tässä saattaa kaiken näköistä tapahtua, ja toivonkin, että tapahtuu, koska se on hienoa, kun tämä tapahtuu. <laughs> <laughs> se on hienoa, tämä on tosi herkullinen, herkullinen tilanne, kyllä. On. Mahtava tajunnan, tai sillä lailla itsekin tuolilta Kaatu siinä vaiheessa, kun tämä trade announce tuli sitten, ja kyllä pääsin niin puskan takkaa yllättämään kuitenkin. Kyllä, kyllä. Sitten oli tietysti Kälkärillä isot paineet. Kolme ekankierroksen pikkiä, joskin kaksi siellä on loppupäässä, mutta tano, niin Feaster selkeästi pysyi suunnitelmassaan. Hän ilmoitti että toisen pikin jälkeen, että, että heillä on selkeä suunnitelma, mitä he haluavat tehdä. Ja Piti sen siitä kiinni, ei lähtenyt muuttamaan. Aika tämmösiä off-board pikkejä jälleen, vähän vähän niin kuin alempaa rankingeista kavereita otettiin. Ei ehkä ihan niin yllättävää kuin viime vuonna. Tämä Mark Czankowski, se nimi oli. Joo. Silloin lukiopoika. Muutet hankkivat selkeästi niin kuin hyökkäystä. Laita hyökkäjiä. Ja sitten tota, no on niin. <köhön> ää, tämä Poirier, mikä nousi sitten tässä toisella ykköskirroksen varauksella, niin pitäisi oikein pätevä maalitekijä olla, niin, niin sitähän sinne nimenomaan kaivataan. Ja Sean Munahan ykkössentteri tulevaisuudessa kutosella, niin tota, toivon, että Feaster sai mitä halusi, mutta tota, niin ymmärrän kyllä suunnan, minne lähti. Mm, kyllähän tuon, tuon kyllä ymmärtää. Kälkärillä on... Paineet on nyt niskassa ja jälleen rakentaminen, jonka hekin on vihovimmin myöntäneet muillekin kuin itselleen. Kaikki muut on sen tiennyt jo useamman vuoden. Että... Niin, niin, se oli vähän, vähän niin kuin se uutinen, kun Jari Sillanpäin tuli ulos niin. kaupasta, että no, mitä sinä sitä enää kerrot? Äärimmäisen hyvä vertaus tähän. Juurikin samanlainen, juurikin samanlainen uutinen. Joo, niin kuin joo, uutuus, se uutuusarvoltaan. Tai, että... siis, siis se, se, niin, se niin itse asiassa kumpaankin uutiseen pätee, nyt niin vaan niin kuin... Et jos olet luullut, että et, et, et, et tätä ei ole kaikki tiennyt ja omalta kukin taholla on niin hyväksynyt, niin olisi niin, niin hyvä mies kertonut aikaisemmin, niin. jos jospäin säästynyt paljon mielipäin. No niin, nimenomaan. nimenomaan. Että et, et, mitään. Teet mitä teet. Cool with us. Toivottavasti saat täyttymyksenä. Niin, tota, no, niin, sehän se... Kaiken, kaiken ydin on. Okei, tässä kohtaa, niin kälkärin voidaan olla kriittisiä sitten, jos valinnat menivät Tai tai se ensimmäinen... Ah, helvetti. Mä puhun itseäni pussiin tässä näin koko ajan. Eihän se sillan tietenkään mikään valinta on ollut. mutta tota, Tämä on. Tämä on. Ja tämä valinta olisi pitänyt tehdä aikaisemmin kälkärin jo. Kyllä. Ja, ja myöskin se, että myöntää se tosiaan itselleenkin. Tässähän sitä ollaan, että uutta jää sisälle. Kyllä, kyllä. Mutta, sen veturiksi mun on pakko kysyä, että kun nyt kaikki, siis en ainakaan vasta, vasta kumoavaa uutista ole kuullut, mutta tota, että Kiprusov tosiaan lopettaa ja hänelle tuossa muistopuhetta pidettiin jo, niin, niin oisko Kälkärin pitänyt ottaa mä draftin paras maalivahti Jack Foucaali, joka olisi ollut ihan heidän sylissä siinä otettavissa, olisiko hän kannattanut poiketa suunnitelmastaan toisen hyökkäyksen kohdalla ja ottaa ykkösmaalivahti siitä itsellensä tuleviksi vuosissa, koska siellä on kuitenkin mitä ortio, Berra ja Rämö. Niin, Ja, McDonald. ja, ja tota, Joey McDonald. Niin. Kuka niistä on ykkösmaalivahti? Se on varmaan varmaa, niin noista, se, on, se olisi ehkä Rämö. Mm. Tosin kun tuolla heti, seuraavassa jaksossa, kun puhutaan freeagenteista, niin mä olen eri mieltä kyllä siitäkin, mutta etetään se tiiseri tässä. <tos> no niin. Se on tosiaan, kälkerillä on tuo maalivahtitilanne, niin se on kyllä hyvin mielenkiintoinen, että nyt siellä Ortiokin kutsuttiin sinne, Rämö löytyy, Reetto Berra, hyvää tämmöinenkin saa takana, Joey McDonald kokenut, kokenut maalivahti, on useamman vuoden, ei mikään nyt, jos maalivahti, kaliberi kuitenkaan kaveri ole, niin Fukaale olisi ollut kyllä vielä tähän jälleenrakennusprosessiin, vielä aika mielenkiintoinen pala ottaa mukaan, minun mielestä. Tavallaan niin kuin Feasterin kannalta ikävää, että se putos, se Fukaale putos olisi niin kuin ollut otettavissa, koska sitä tullaan kyseenalaistamaan, varsinkin jos siitä pojasta tulee se maalivahti, mikä siitä pitäisi tulla. Niin. niin, niin. Sii, siis toivon onnea Jay Feasterille valitsemallaan tiellä. Mutta tämä on näitä, että et strategia oli päätetty, siitä ei poikettu, mm. sille pitää nostaa hattua, onnistu se tai ei. Kyllä. Kekäläisen ekadraftin GM oli myös myös kolme ekankierroksen pikkiä. Ruotsalainen Wenberg oli ensimmäinen, Kirby Reichel. Kovaluinen hyökkääjä, toivon mukaan parempi käsistään kuin isänsä, Warren Reichel ja Marko Danio, Hyökkäys voimaa siis sisään. Mm -hmm. tota Reichelia odotettiinkin, että se niillä huitteilla menisi, se ei ollut sikäli yllätys, tuo Venberi oli mulle sikäli, että varsinkin jos se ilmeisesti kekäläinen tietää jotain, mitä muut ei tiedä, varsinkin TSN-scoutit, koska tota, niin, ää, näyttää kuulemma, että se olisi niin projekti, olisi, että se olisi niin se on sikäli, että jos noin korkealla kolmossentteriä otat, niin mm. se tuntui vähän oudolta. Marko Danio sit taas, niin, niin en ole nähnyt pelaajaa muuta kuin no Junnukin nähdä, mutta tota, sanotaan, että eurooppalaispelaaja ja kekäläinen valkkaa, niin kyllä olisi aika huoletta fanina, että mitä sieltä on tulossa. No kyllä. Lopulta sit kuitenkin. Kyllä varmasti Danosta ja Vemberistä, niin... Varsinkin just niin kuin sanoin, että on, on varmasti on jotakin tietoa, mitä muut, muut ei tiedä. Reich, Reicheli, niin varmasti tulee olemaan hyvää voimahyökkääjä, kyllä Voimahyökkääjä tuonne kolumbukseen. Sitäkin sinne tarvitaan kuitenkin sitä voimaakin myös, ja varmasti ratkaisu, ratkaisuvoimaa myös nimenomaan pelkän fyysisen voiman lisäksi vielä siinä. Ja Dano, tuonne, tai taitoniekka niin varmasti kekäläinen on häntäkin, häntäkin pystynyt... Tietää, tietää hänestäkin myös paljon. Ja kyllä saa olla huoletta. Hyvät olivat nämä varaukset, kyllä Kolumbuksella. Siis toi Benbergi on se, mikä, mistä mä niin eniten oli, että ha, et varsinkin kun kuulisin pelaajaprofiilin, että millainen se on, niin tota, se oli vähän yllättävää, että se otti, siis se otti sen ensimmäisenä, mutta tota no, niin, jäädään odottelemaan. Kekäläisellä on ollut helvetin hyvä onnistumisprosentti, kun on varautissaan ollut. Katsotaan, mitä sieltä käy. <köhön> mutta tota on no, niin. Ketään ei varmaan yllättynyt, yllättänyt, ei ottanut suomalaisia, mm. ei mua ainakaan yllättänyt ei, ei, ei, ei, ei kyllä. Mutta tota eurooppalaisia kyllä otti, mikäs taas ei ollut niin yllätys. Mutta tota, sitten mun mielestä yksi tarina tässä draftissa oli selkeästi Nashvillelle Finators, <tos> niin kuin mä niitä <tos> kutsuin nyt tuossa noin, eli kantarikaupunkilaiset neljä suomalaista. Jules Saros, Teemu Kivihalm, ja Janni Juvonen. Mm. Oliko se Teemu toi Kivihalm? Mä en muistanut Teemu, Teemu joo. Teemu Kivihalm. <laughs> Mu sen. <muistisinkaan. laughs> Sitten tota, yksi kauppa, mihin tuossa kanssa viittasit, niin... niin tai tuosta no tosta niin ne voisin sanoa tuotakin, että ne on suomalaisia tykännyt varata. Varsinkin myöhemmillä kierroksilla nimenomaan. Niin tämän sen suomalaisen työmoraalin takia niin, varmasti. Ja siellä varmasti. on kuitenkin Janne Kekäläinen Euroopaskauttina. Mm mikä varmaan omalta osaltaan vaikuttaa asiaan, niin... Se on varmasti, mistä Nashville niin kovasti tykkää. Se on, se on tosi työtelijäs joukkojen muutenkin ilmeeltään, ja peli-ilme on, niin... Tämä on varmasti semmoinen aika itsestäänselvä asia, että miksi ne sitten suomalaisista, suomalaisista nimenomaan näin tykkää. Kyllä, ennen kuin mennään lopuksi veikkaamaan tämän draftin top 5 ryöstöjä, niin tota... Pakko mainita että on yksi kauppa, mikä tuossa sitten oli, etkel. Eli Niin on Ida raittari, josta... Josta tässä meidän jaksossa ollaan puhuttu, että todennäköisesti saattaa olla pölkyllä, koska halu sitten pois Islandersista. Hän pääsi nyt sitten minnesota Wildiin. Vaihdus lähti kolmosketju, aika pitkälti pelannut Cal Clutterbug. Ja kolmoskirroksen varauselle väärin muista. Joo. Niin tota, ollut numero 70. Pikki lähti siinä vaihdossa. <köhö> Islanders, niin mä ymmärrät että halusivat eroa, mutta tota... Ai, ai, ai, ai. Kyllä se vähän ryöstän uuriksi taisi jäädä tässä kohtaa. Et... Joo, lähti kyllä halvalla. Halvalla lähti kuitenkin ykkös, ykköskierroksen varaus. Oli kuin ihan top 5-varaus silloin? Siinä kintaalla. En ihan saletiks me sanomaan, mutta Niin otta, taisi olla tosiaan. M-kisoissakin Niederreiteria nähtiin, niin teki mullon kyllä vaikutusta. Tekijö, ehdottomasti. Ei valmis pelaaja, mutta et hyviä askelia menossa eteenpäin ja... Hyvät saumat mun mielestä murtautuu Minnesotan joukkueeseen ensi kaudella, vaikkakin Minnesotan hyökkäys tulee olemaan hyvin kilpailullinen. Mm, mutta hieno asia just Nino Niederreiter. Me kans ajattelen, että sotaan kannalta nyt mahtava, mahtavaa juttua. Nyt löytyy Jason Suggaria Sager, ja sitten Charlie Coyle, Mikael Granmund, Nino Niederreiter. Siinä on neljä heti kaksuntaisen sopparin nuoria hyökkäjiä siellä, mitä antaa näytön paikkaa nyt ensi kaudella. Joo, siis se... He... Tosiaan, kun noita Free Agent-jaksoa on valmista, niin katteellista minnesotaan, niin siellä on kyllä näyttää tulevaisuus aika hyvältä, varsinkin hyökkäyksen suuntaan. Mutta tota, <köhö> mennään nyt tuohon pitemmittä puhetta, niin tämän jakson viimeisenä pätkänä otetaan nämä top 5-ryöstöt. Eli heitetään esiin tämmöisiä mielenkiintoisia ekan ekankierroksen puolivälin jälkeen vähän myöhemminkin. Että yritettiin välttää suomalaisia, mä en tiedä mitä mulle ei ainakaan ainuttakaan. Ei mullakaan. Eli tietty ole oltu että on muun on, että kovempi, mitä se on tietysti, mutta ei tässä kontekstissa. Eli se on, mutta se ei se ole. Niin. <laughs> Nimenomaan. Joo. Tota, no niin, lähetään lähetään perspää edellä. Elikkä, numerolla viisi, mä heitän ihan sen takia, koska se kuitenkin meni niin korkeilla, mutta tota, no niin, maalintekijätyypin ja Anthony Mänttä. Niin mä luulen, että Detroit saattoi saada aika hyvän ryöstön noinkin alhaalta ykköskerrokselta hänestä. Joo. Et, tuota, se, se tulevaisuus kaipaa hyökkäysvoimaa. Se, minkä mä oon unohtanut, kun on ollaan puhuttu, että siellä on myös tulostotanon, niin ää, Memorial Cupissa McKinnon ja Druanin kanssa ketjys, samassa ketjuspäällä on Martin Frick, joka oli aika kova, kova myöskin. Että siellä on, niin on, on taito, nuori taitohyökkäjiä kuitenkin sitten tulossa, vaikkei niistä mursakeista ja kumppaneista ehkä niitä tullutkaan. Joo, minunkin listalta Mantha löytyy vähän, vähän vielä, oikeastaan mie, näitä oikeastaan tämmöiseen 1-5, minä vaan otin tältä 5 mielenkiintoista nimeä minun mielestä ja Anthony Mantha on myös minun tällä listalla, 50 junnusarjossa. iso kokoinen kaveri ja minä uskon, että tästä kaveri, tämä kaveri oli yksi ryöstö, jonka Detroit vielä tiesi saavansa, teki sen pikkikaupakin siinä vielä Sanhosen kanssa. Vähän myöhemmäksi meni vielä tämä ykköskirjoksen varaus, sai varmasti silti haluamansa tässä näin. Joo. No mä löin nämä järjestyksiä, no. niin mulla neljäntenä löytyy Latvian MM-joukkueessa maalilla, jos numero 125 viidennellä kierroksilla, maalivahti maali vahti meni tampa niin näytti todella lupaavia otteita mun mielestä. Se, mitä MM-kisossa näin, niin tota... Uskon, että saattaa olla hyvä, hyvä tämmöinen late-round sleeperi sieltä. Tosi sitten taas, että jos katsoo tuota Tampan maalivahtiosasto, niin ei välttämättä Tampassa tule lyömään läpi, mutta tota no, niin en ihmetteliset, jos kaveri nähtä sen HLSU. Muutaman vuoden aika jänteellä pankaa nimi mieleen ja todennäköisesti sitä MMKsusta tulette näkemään. No. Itse kanssa niin yksi, yksi, mikä minun mielestä olisi voinut jopa ykköskierroksella mennä, I am joka oli kakkoskerroksen eka pikki. Hyvin tota, mulla tulee jotenkin Danny de DeKeyseri, tämä nuori Detroitin puolustaja, tulee tästä kaverista mieleen jopa vähän parempi kuin Keyser tämä McOcean, ja tulee varmasti olemaan Floridalle nimenomaan, niin tosi hyvää tosi hyvä prospektia on varmasti aika nopeallakin aikataululla pari sisään, niin valmis se varmasti tuota NHL hyppäämään. Mulla kolmantena on <köhön> ihan kekäläisen kunniaksi otin ja mä kattelin sieltä jotenkin näitä kekäläisen valintoja niin tanskalainen tai onko se tanskalais-amerikkalainen sitten mitä se nyt ottaa, niin Oliver Björkstrand numero 89 kolmannella kierroksilla, niin <köhön> se on taitava taitava kaveri sinne lisäksi, niin jälleen kerran katsotaan, mitä tulee, mutta tota, veikkaan, että siinä saattaa olla kolompukssa aika hyvä ryöstö. niistä tunnetaan, ja mä veikkaan, että tässä voisi olla se ykkösvaihtoehto sille tittelille. Hmm, erittäin mielenkiintoinen nimi tuo. Björkstrandi on kyllä, se on avan se selvä. Itellä sitten myöskin, niin tuo ehkä yllätti Robert Hag, joka meni Filadelfiaan numerolla 41 oli ehkä semmoinen kaveri, jota kanssa veikkaaltiin menemään, menemään huomattavasti korkeammalla, korkeammalla numeroilla, jopa ykkös, ykköskierroksella kaveria veikkain minun mielestäni. Niin siinä on taas näitä nuoria lupaavia ruotsalaisia puolustajia. Jälleen. Että onko tämä sitten vielä Erik Kustassonista, vielä parempi versio? Se nyt jää tietenkin nähtäväksi vielä tulevaisuudessa. Mutta tykkäsin kyllä itse tästä Filadolfian pikistä. Tykkäsin jo varmaan hekin, että taitaa olla enemmän puolustuspääkalareita, sikäli kun oikein muistan. Niin. No mä otan sitten omana tai toiseksi kovimpana ryöstönä, niin tää olisi ihan voinut laittaa ykkösiksi, koska tää tuli paljon myöhemmin, mutta tota no, niin... no perustellaan se hetken päästä. Mutta et... Kyllähän tuossa kun katsoo tuota veljes kolmikkoa niin nuorimmainen Jordan Suppan, Vancouveri vasta nelennellä kierroksella 15 hyökkävä puolustaja ja tota no, niin -PK itte sanoi, ja PK itse sanoja ei tuntunut edes vitsailta vaikka sanoi että on niinku vielä viksumpia ja parempi pelaaja kuin hän itse. Mm. tota no, niin ilmeisesti sitä vähän niin kuin katsottiin sitä karsaasti, mutta tota no, niin kuitenkin niin uskon että nämä, nämä niin kuin tule, ovat ovat nämä jo 2010 lovustaaalit. Joo. No että et laadukkaita NHL-pelaja tulee kolmen kappaleen, neljä sitten päätyy minne <tuh> Ja itselle Hunter Schinkkark, mies joka meni... Se putosi. Joo, muu. yllättävän paljon putosi. Tosi nopea, nopea laita hyökkääjä, hyvin tuonne hyökkäys, hyökkäysvoimainen kaveri, joka on vielä tuolla WHL-ssä niin ollut tosi, tosi niinku tasainen, tasainen pisteiden tuottaja. En tiedä oikein mikä siinä sitten oli, että... Hän, hän noin tippui. Jossakin vaiheessa luin, että ihan top kympissäkin oli jopa shinkkarukkia veikkailtu menehmään. Ja... Tässä, tässä draftissa oli semmoinen ominaispiirre, että kun tätä pidetään, että pidettiin ehkä syvimpänä draftina vähän aikaa, mm. niin tota, just että sit se ero, sanotaan niin kuin top, viiden, top viidestä alaspäin, niin se ero niiden pelaajan välillä ei ole välttämättä niin ratkaiseva iso, Joo. niin siellä niin saattaa tuommoista tulla, niin kuin tulikin parin pelaajan kohdalla. Joo, totta. Ja tässä nyt Shinkaruks sitten Vancouver nappasi tästä toisen ykköskerroksen pikkinsä, ja me uskon, että tästä kaverista tulee vielä Vancouverille oleva iloa. Maalivahti ei näköjään tykätä kauheasti valita. Viime vuonna Malcolm Subban meni ykköskerroksen viimeisenä. Tänä vuonna ensimmäinen maalivahti putosi muutama pykälä alemmaksi, ja oli... Se paras eli elikkä samasta Halifax Moose Hedgin joukkuesta, missä Nathan McKinnon ja Jonathan Drouin, niin sen joukkuen kolmas kantava voima maalivahti Jack Foucault takaa sen, että vaikka Gary Priceista ei koskaan sitä Jeesusta tulisikaan, niin siellä on, siellä on hyvä maaliinvahti pipelineissa heti perään. Ja Myös hieno tarina sikäli, että on, on Montreal-kannattaja ollut koko ikänsä, mm. niin niin Montreal on nappas siitä, että mä ihmettelin, että se putosi niin pitkälle. Mä itse asiassa odotin sitä, että jos se ei Montreal olisi ottanut, niin mä vei, ehtisin veikkailla Lilja Jussin kanssa, tossa, kun oltiin chatin samalla, niin hetiin, että oilers ottaa numeroolla 37 lopulta sen, niin ei se nyt kauheasti pieleen. Mene. Ei menny, ei menny, ei, ei kyllä. Että siinä on varmasti, kyllä. Mut, mutta pidän, että se, vaikka se onkin noinkin korkea, tai siis pieni numero, niin silti, niin Uskon, uskon puheisiin, ostan hypen ja toten, että tässä on se suuri ryöstö. Joo. Tiedä, onko tämä minun vielä viimeinen valinta, onko tämä ryöstö, mutta tämä oli ehdottomasti niin yksi itselle kyllä draftin mielenkiintoisimpia valintoja. Numerolla 58 toisella kierroksella, Detroit Red Wingsin varaus, Todd Bertutsin, tässä olla veljen poika Tyler Bertuzzi, joka jota Greg Pattoni ei ollut edes tehnyt hänestä minkäänlaista analyysiä, hänen statsia ei löytynyt mistään, ja häntä oli veikkailtu alun perin top kolmensaan ulkopuolelle tätä kaveria, ja se meni kakkoskirroksella. Niin kuitenkin, niin. vaikka... Nyt saa Detroit näyttää kyntessä. Niin, nyt saa kyllä Detroit, tämän, Detroit tämän varraa, vaikka nimi on Pertutsi, niin silti minua hyvin paljon kiinnostaa, että mikä pakko tässä miehessä on olla jotakin mitä kukaan muu ei tiedä, pelkästään se sukunimi, niin ei se pelkästään sen takia voi kakkoskerroksen varausta ottaa kuitenkaan. En tiedä. Se jää nähtäväksi, mutta... Ilmeisemmin on, on setänsä kaltainen pelaaja, mitä minä nyt ymmärsin, että hyvin ei, ei kyllä pelkää niitä hanskoja tiputtaa. Mielenkiinnolla jäämme kyllä näkemään, että minkälainen pertuksi sieltä nyt on tulossa. Kyllä, drafti on uuden, uuden alku, mutta tavallaan myös viattomuuden loppu, sillä nyt noilla poila alkaa oikeasti työt, että joskus pääsee sinne tekemään vielä kovemmin töitä. Kyllä, hyvin tiivistetty. Työt ei lopu koskaan, mutta siitä voi saada palkaksi muutaman miljoonan. Niin niin. Kyllä se kannattaa se kortti koittaa katsoa parhaamman mukaan. Ehottomasti, ehottomasti. Niin kuin Seth Jones sanoi. Jarmo Kekäläisen haastattelussa, että mikä se NHL, tai mitä hänen isänsä opetti, suurin opetus oli hänelle ammattilaisuudesta, niin sanoo, että siellä, mitä ylemmässä mennään, niin sitä se, se pyramiidin kärki tulee lähemmäksi, eli vähemmän porukkaa tappeilemassa samoista paikoista. No. Eiku, enemmän porukkaa tappelemaan samoista paikoista. Meni, vituut, tii, tii, tii. <tos> Joo, se meni, se meni... Miten sen sanois? Se meni vituis niinku Trussers 1 varassa. Niin. Tähän, tähän ei vaan lopettaa. Ja seuraavassa jaksossa... Tämän, niin seuraavassa jaksossa puhutaankin sitten Free Agent Friendsistä, joka on perjantaina. perjantai. Joo. Palaamme asiaan. Kiitoksia.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 I got my two standard coverings probably in my ear. Gary Curry, McSorley, to Gretzky, goes! He did it, he did it! The greatest goal scorer in National Hockey League